Ana Karenina, Pista 22 De a doua zi, observându-și prietena necunoscută, Kitty băgă de seamă că Mademoiselle Varenca se afla față de Levin și de însoțitoarea lui în aceleași raporturi ca și față de ceilalți protejei ai săi. Se apropia de ei, vorbea cu dânsii și zluja ca tălmaci femeii care nu știa nicio limbă străină. Kitty începu și mai stăruitor să o pe mama ei să-i dea voie a face cunoștință cu Varenca. Oricât de neplăcut era pentru prințesă primul pas față de doamna Stal, care își îngăduia o atitudine mândră, ea se informa asupra Varencăi. Și judecând după toate amănuntele aflate, că nu putea ieși niciun rău din această cunoștință, însă nici cine știe ce bine, prințesa se apropie cea din de Varenca și făcură cunoștință. Își alese timpul când fică sa se dusese la izvor, iar Varenca se oprise în fața unui franzelar și intră în vorbă cu ea. dă voie să mă prezint, îi spuse prințesa cu zâmbetul ei plin de demnitate. Fata mea e îndrăgostită de dumneata, adăugă ea, dar poate nu mă cunoști, eu sunt doamnă și din partea mea e mai mult decât reciprocitate, răspunse repede Varenca. Ce faptă bună ai făcut ieri cu bietul nostru compatriot, urmă prințesa. Varenca a roșit. Nu-mi amintesc, mi se pare că n-a făcut nimic, răspunse ea. Cum nu? L-ai scutit pe acest levin de neplăceri. Da, s-a m-a chemat și am încercat să-l calmez. E grav bolnav și era nemulțumit de medic. Sunt deprinsă să îngrijesc de bolnavi. Da, am auzit că locuiești la Manton împreună cu mătușa Dumitare. Mi se pare, madame Stal. Am cunoscut pe o cumnată ei. Nu, nu-mi e mătușă. Îi spun mama dar nu-i sunt rudă. Am fost crescută de ea, răspunse Varenca, roșind din nou. Rostia acestei cuvinte cu atâta simplitate, iar expresia chipului său cinstit și sincer era atât de drăgălașă, încât prințesa înțelese de ce se îndrăgostise Kitty de fata aceasta. Cum a rămas până la urmă cu Levin? Întrebă prințesa. Pleacă, răspunse Varenca. Între timp, înseninată de bucurie că prințesa a în vorbă cu prietena sa necunoscută, Kitty se întoase de la izvor. Kitty, ți s-a împlinit marea dorință de a o cunoaște pe mademoiselle Varenca, rosti fata zâmbind. Așa îmi spune toată lumea. Kitty se îmbujură de bucurie și în îndelung în mâna noii sale prietene. Mâna aceasta nu răspunse însă la strângerea mâinii sale, ci rămase nemișcată. În schimb, fața domnișoarei Varenca se lumină de un zâmbet blând, bucuros, deși puțin cam trist, care-i descoperi dinții mari, dar frumoși. Și eu doresc de multă vreme să vă cunosc," zise Varenca. Dar sunteți atât de ocupată?" Ah, din potrivă, n-am nicio ocupație," răspunse Varenca. Dar chiar în aceeași clipă, ea a trebuit să-și părăsească noile cunoștințe, fiindcă două fetițe mititele ale unui bolnavă rus veniseră fugă la dânsa. Varenca te cheamă mama, strigară ele, și Varenca plecă în urma lor. Capitolul 32 Amănuntele pe care le aflase prințesa despre trecutul Varencăi și relațiile sale cu Madame Stal, precum și despre Madame Stal, erau următoarele. Doamna Stal, despre care unii spuneau că își chinuise soțul, iar alții, din că el o chinuise prin purtarea lui imorală, fusese toată viața o femeie bolnăvicioasă și exaltată. Doamna Stal tocmai se despărtise de soțul său când născuse un copil care murise îndată după naștere. Atunci, rudele, cunoscându-i sensibilitatea și temându-se că această știre să nu o ucidă, îi schimbaseră copilul cu fica unui bucătoar de la curte, care se născuse în aceeași noapte și în aceeași casă din Petersburg. Era Varenca. Madame Stall aflase mai târziu că Varenca nu era fica sa, dar o crescuse mai departe, mai ales că la foarte scurt timp după aceea, Varenca rămăsese orfană de amândoi părinții. Madame Stall locuia de peste zece ani în străinătate, la sud, fără să se mai fi întors cândva în țară și fără să fi părăsit patul vreodată. Unii spuneau că ia pozan în femeia virtuoasă și plină de credință ca să poarte o aureolă în societate, în timp ce alții susțineau că era foarte sinceră și că era într-adevăr o ființă de o înaltă moralitate care trăia numai pentru binele aproape lui. Nimeni nu știa ce religie avea – catolică, protestantă sau ortodoxă. Un singur lucru era neîndoios. întreținea relații de prietenie, cu cei mai înalți lați ai tuturor bisericilor și confesiunilor. Varenca stat tot timpul cu ea în străinătate, iar toți cei ce cunoșteau pe Madame Stal o cunoșteau și o iubeau pe Mademoiselle Varenca, cum îi zicea toată lumea. După ce afla aceste amănunte, prințesa nu văzu niciun rău în apropierea dintre fiica sa și Varenca, mai ales că aceasta avea o educație aleasă și purtările cele mai frumoase. Vorbea perfect limbile franceză și engleză, iar, lucru de seamă, transmisese prințesei regretul doamnei Stal că din pricina bolii nu se putea întreține cu dânsa. Cu cât o cunoștea mai bine pe Varenca, Kitty era mai încântată de ea și descoperea în fiecare zi noi calități. Aflând că fata cântă frumos din gură, prințesa o invită seara la ele să cânte. Kitty știe să cânte la pian și, deși pianul e cam prost, N-ar face mare plăcere să te ascultăm. Zise prințesa cu un zâmbet forțat de politețe, ceea ce o ne pe Kitty, care simțea că varenca nu prea avea chef să cânte. Totuși, varenca veni în seara aceea și a aduse un caiet de note. Prințesa mai invită pe Maria Evgenievna cu fică sa și pe colonel. Varenca nu părea stingerită, deși erau de față persoane străine. Se duse numai decât la pian. Nu știa să se acompanieze, dar descifra foarte bine notele. O acompanie Kitty, care cânta frumos la pian. Ai un talent extraordinar! exclamă prințesa după ce Varenca îi sprăvi prima bucată pe care o cântase minunat. Maria Evgenievna și fiica sa îi mulțumiră și o lăudară. Uite, adăugă colonelul privind pe fereastră, câtă lume s-a adunat să asculte. Într-adevăr, o mare mulțime de oameni se strânsese sub ferestre. Îmi pare foarte bine că asta vă face plăcere," răspunse simplu Varenca. Kitty își privea prietena cu mândrie, îi admira arta, grasul și fața, dar mai cu seamă atitudinea. Varenca, într-adevăr, nu se mândra cu talentul ei și era nepăsătoare la laude. Părea numai să se întrebe. Trebuie să mai cânte, O reajunge. Dacă aș fi fost eu în locul ei, gânda Chiti, cum aș mai fi mândrit? Cum aș mai fi bucurat privind mulțimea asta de suferestre? Vare însă rămâne indiferentă. O numai dorința de a nu refuza și de a face plăcere mamei. Ce-o fi în sufletul ei? ce îi dă puterea de a ne socoti totul, de a fi independentă și calmă? Tare aș vrea să știu ce o face să fie așa și să învăț și eu a fi ca ea își spunea Kitty, privindu-i fața liniștită. Prințesa o rugă pe Varenca să mai cânte și aceasta mai cântă o bucată, tot atât de egal, de clar și de frumos, stând dreaptă lângă pian și bătând tactul cu mâna sa uscățivă, brună. Bucata următoare din caiet era un cântec italienesc. Kitty cântă ludiul și întorse capul spre Varenca. Să-l sărim," zise Varenca roșind. Kitty, tulburată, își opri ochii întrebători asupra Varencăi. Atunci să cântăm altceva? Adăugă ea repede, întorcând foile, dându-și numai decât seama că acest cântec era legat de o amintire. Ba nu, răspunse Varenca și puse mâna pe note zâmbind. Nu, hai să-l cântăm. Mm. Și Varenca îl cântă tot atât de calm, de rece și de frumos, ca și pe celelalte. Iar când îi sprevi. Toții mulțumiră și trecură la ceai. Kitty și Varenca ieșiră în grădinița de lângă casă. nu așa că de cântecul acesta este legată o amintire?" O întrebă Kitty. nu povesti nimic?" adăugă ea repede. Spunem numai dacă e adevărat." De ce nu? Pot să-ți spun." Începu Varenca simplu și, fără să aștepte răspunsul, adăugă. Da, este legată o amintire." Și cândva a fost dureroasă. Am iubit pe cineva. când cântam bucata asta. Kitty o privindu-i o șată, cu ochii săi mari, larg deschiși. L-am iubit. M-a iubit și el, dar mama lui s-a împotrivit. S-a însurat cu alta. Sta acum destul de aproape de noi. Îl văd din când în când. Nu ți-ar fi trecut prin minte că am avut și eu romanul meu de dragoste? Zise Varenca și pe fața ei frumoasă se ivi o flacără care, după cum simțea Kitty, iluminase odinioară întreaga ființă. De ce să nu fi trecut prin minte? Dacă aș fi fost bărbat, n-aș fi putut iubi pe nimeni alta după ce te-aș fi cunoscut. Dar nu pricep ceva. Cum de a putut, numai pentru a fi pe placul mamei sale, să te uite și să te facă nenorocită? N-a avut inimă. Ba da, e un om foarte bun și eu nu sunt nenorocită. Din potrivă, sunt foarte fericită. Așadar, nu mai cântăm astăzi? Urmă Varenca, adânc să plece acasă. Ce bună ești! Ce bună ești! Izbucni Kitty și oprind-o, o sărută. Ah, dacă ți-aș putea semăna cât de puțin! De ce să semeni cu cineva? Ești bine așa cum ești! O mângâie Varenca cu zâmbetul ei blând și obosit. Nu sunt bună deloc. Dar ea spune așteaptă să stăm puțin." Spuse Kitty, trăgând-o din nou pe bancă lângă dânsa. Spune-mi, nu te simți jignită știind că cineva ți-a nesocotit dragostea? Că nu te-a vrut? Dar nu m-a nesocotit deloc. Cred că m-a iubit. Era însă un fiu supus. Da, dacă n a fi făcut-o din dorința mamei sale, ci de la el?" Întrebă Kitty, simțind că-și trădase taina și că în fața ei... Îmbujurată de rușine, o și dăduse de, de gol Atunci s-ar fi purtat urât și nu mi-ar mai fi părut rău după dânsul Răspunse Evarenca, înțelegând probabil că nu mai era vorba de ea, ci de Kitty Dar jignirea? Jignirea nu poți uita, nu poți uita Repetă ea, amintindu-și de privirea pe care o aruncase lui Vronsky la ultimul bal Când se oprise muzica Dar unde e jignirea? Doar dumneata nu te-ai purtat urât. E mai rău decât urât, e rușinos. Varenca își clătină capul și-și puse mâna pe mâna lui Kitty. Adică, de ce rușinus? Întrebă ea. Dar n-ai putut să-i spui unui om indiferent față de dumneata că-l iubești. Firește că nu, nu i-am spus niciodată niciun cuvânt, dar el a știut. Sunt priviri și un fel de a fi, chiar de-aș o sută de ani, tot n-aș uita. Ei și, eu nu te înțeleg. Întrebarea este dacă îl mai iubești acum ori nu, zise Varenca, spunând lucrurilor pe nume. Îl urăsc, nu pot să-mi iert. Ce? Rușina, jignirea. Ah, ce-ar fi dacă toată lumea ar fi atât de simțitoare ca dumneata? Nu este fată care să nu fi trecut prin așa ceva? Și când te gândești că toate astea sunt lucruri atât de neînsemnate? Atunci, ce e însemnat? O întrebă Kitty, uitându-se mirată și curioasă la Varenca Sunt multe lucruri însemnate Răspunse Varenca zâmbind Ce anume? Sunt multe lucruri mai însemnate Repetă Varenca, neștiind ce să spună În clipa aceea s-a auzit de la fereastră glasul prințesei Kitty, e răcoare, ia șalul sau intră în casă Are dreptate, e și timpul în cuvință, Varenca ridicându-se Trebuie să mai trec și pe la Madame Bert. M-a rugat Kitty o ținea de mână Privirea ei întreba rugător Cu o arzătoare curiozitate Dar ce anume? Care-i lucrul cel mai însemnat Care-ți dă atâta liniște? Dumneata știi, spunem -mi și mie Varenca nu înțelegea întrebarea Din ochii lui Kitty Se gândea numai că în seara aceea Trebuia să mai treacă pe la Madame Bert. Și să fie acasă, la ceaiul doamnei Stal, înainte de 12 noaptea. Intră în casă, își strânse notele și, după ce spuse noapte bună la toată lumea, a vrut să plece. dă voie să te însoțesc, zise colonelul. Cum să te duci singură acum noaptea? întări prințesa. Să o trimit măcar pe parașa. Kitty, văzut că Varenca și stăpâni cu greu un zâmbet, auzind că era nevoie să fie însoțită. Nu, eu umblu întotdeauna singură și nu mi se întâmplă niciodată nimic, răspunse ea luându-și pălăria. După ce o sărută încă o dată pe Kitty, tot fără să-i spună ceea ce era mai însemnat în viață, înca în pas vioi, cu notele sub soară, se pierdu în semin nopții de vară, ducând cu dânsa taina lucrului însemnat, care îi dădea liniștea și demnitatea aceea de invidiat. Capitolul 33. Kitty făcut cunoștință și cu doamna Stal. Această relație și prietenia cu Varenca avură asupra ei nu numai o puternică răurire, dar și alinară și durerea. Găsi alinare pentru că îi se deschise o lume cu totul nouă, care nu avea nicio legătură cu trecutul său, o lume superioară și frumoasă, de la înălțimea căreia putea să-și privească liniștită trecutul. Descoperi că, în afară de viața instinctivă pe care o trăise până atunci, mai exista și o viață spirituală. Viața aceasta i se revela prin religie, dar printr-o religie care nu semăna într-un nimic cu cea cunoscută de chiti din copilărie, care se mărgina de a merge la liturghii și la vecernii în biserica de pe lângă casa Văduvei, unde putea întâlni cunoscuți și de a învăța pe de rost, cu un preot, texte slavone. Era o religie înălțătoare, misterioasă, legată de gânduri și de sentimente sublime, în care credința nu era o datorie de împlinit, ci un act de iubire. Kitty află toate acestea nu din cuvinte. Madame Stahl vorbea cu Kitty cum ai vorbi cu un copil drăguț pe care îl admir în amintirea propriei tale tinereți. Doar o singură dată pomeni ea că numai iubirea și credința aduc mângâiere în toate necazurile omenești și că nu există dureri cât de mărunte care să nu atragă mila lui Isus. Apoi schimbă numai decât vorba. În fiecare gest, în orice cuvânt, în fiecare privire îngerească a doamnei Stahl, cum spunea Kitty, și mai ales în toată povestea vieții sale, pe care o cunoștea prin Varenca, în toate, Kitty afla ceea ce era însemnat și ceea ce nu știuse până atunci. Dar oricât de distins ar fi fost caracterul doamnei Stahl, oricât de înduioșătoare ar fi fost povestea ei, Oricât de înălțătoare și de duioasă ar fi fost vorba, Kitty observă fără voie la dânsa unele trăsături care o nedumeriră. Observă că atunci când o întrebase despre rudele sale, Madame Stall zâmbise cu dispreț, ceea ce nu se potriva cu bunătatea creștină. Mai văgă de seamă că, întâlnind odată la ea pe un preot catolic, Madame Stahl își ascunsese stăruitor fața în umbra abajurului și avusese un anumit zâmbet. Oricât de neînsemnat ar fi fost aceste două observații, ele o stingherau. O făcură să aibă unele îndoile asupra caracterului doamnei Stal. În schimb, Varenca, orfană, fără rude, fără prieteni, cu o amară dezamăgire, o ființă care nu dorea nimic și nu regreta nimic, era desăvârșirea însăși, la care Kitty avea dacă își putea îngădui să viseze. În fața Varencăi, Kitty înțelesese că, de îndată ce uiți de tine însuți, și începi să iubești pe alții, ajungi să fii calmă, fericită și frumoasă. Așa voia să fie și ea. Acum, dându-și bine seama care anume era lucrul cel mai însemnat, Kitty nu se mai mulțumi numai să l-admire, ci se dărui numai decât cu tot sufletul vieții noi care se deschidea înaintei. Din povestirile Varencăi despre ceea ce făcea Madame Stal și alții din cercul ei, Kitty, își alcătui planul viitoarei sale vieți. Întocmai ca nepoata doamnei Stal, Alin, despre care varenca îi povestise multe, Kitty se hotărâ să caute și ea nenorociți, oriunde s-ar fi aflat, să-i ajute din toate puterile, să le împartă Evanghelii și să citească din ele bolnavilor, criminalilor, muribunzilor. O ispitea mai ales gândul de a citi ucigașilor Evanghelia, așa cum făcea Alin. Dar acestea erau visuri tainice, pe care nu le împărtășea nici mamei sale, nici varencăi. De altfel, în așteptarea timpului când și-ar fi putut îndeplini pe o scară mare planurile, Kitty găsi prilejul și acolo, în stațiune, unde erau atâția bolnavi și nenorociți, să-și pună în aplicare noile reguli de viață, după pilda varencăi. În La început, prințesa băgă de seamă doar atât. Că fica sa se afla sub puternica influență a doamnei Stal și mai ales a Varenkai. Vedea că Kitty o imita pe Varenca nu numai în activitatea ei, ci fără voie chiar și în felul său de a merge, de a vorbi și de a clipi din ochi. Dar pe urmă, prințesa înțelese că în afară de faptul că se afla sub faramecul acestora, Kitty trecea printr-o serioasă schimbare sufletească. Prințesa vedea că fata ei citește o evanghelie în limba franceză, pe care i-o dăruise doamna Stald, ceea ce nu făcuse înainte. Că șocolește cunoștințele mondene și se împrietenește cu bolnavii aflați sub protecția valencăi și, îndeoseb, cu familia săracă a pictorului suferind Petrov. Kitty era mândră pe semne de faptul că îndeplina în familia aceea îndatoriri de soră de caritate. Toate acestea erau fapte frumoase și prințesa n-ar fi avut nimic împotrivă, cu atât mai mult cu cât soția lui Petrov era o femeie foarte cum se cade, iar prințesa germană, care observase activitatea, o lăuda pe Kitty, numind-o înger mângâietor. Totul ar fi fost foarte frumos dacă n-ar fi ajuns la exagerări. Prințesa Șerbațchi, văzând că fica sa începea să întreacă măsura, îi spuse de câteva ori. Niciodată nu trebuie să întreci măsura. Kitty însă nu îi răspundea nimic. Se gândea numai că, în ceea ce privește caritatea creștină, nu poate fi vorba de exagerări. Cum putea fi vinovățită de exagerare când urma învățătura care îți poruncește să întinzi și celălalt obraz dacă cineva îți dă o palmă sau să dăruiești și cămașa acelui a care te dezbracă de haină? Dar prințesei nu-i plăcea această râvnă exagerată și mai cu seama nu-i plăcea faptul că fica sa, după cum își dădea prea bine seama, nu vrea să-și deschidă cu totul inima față de lânsa. Într-adevăr, Kitty ascundea noile păreri și sentimente. Le ascundea nu că n-ar fi respectat-o sau n-ar fi iubit-o, ci tocmai fiindcă era mama ei. L-a fi împărtășit oricui mai degrabă decât mamei sale. Ce-o fi pățit Ana Pavlovna că n-a mai fost de atâta vreme pe la noi? Vorbi odată prințesa despre doamna Petrova. Am poftit-o, parcă ar fi supărată. Nu, n-am observat mama -o izbucnit Kitty roșind. N-ai fost de mult pe la dânsii? Mâine aveam de gând să facem împreună o plimbare în munți." răspunse Kitty. Bine, duceți-vă!" zise prințesa, cercetând cu privirea chipul tulburat ai fiicei sale și încercând să ghicească pricina acestei tulburări. În aceeași zi, la masă, Varenca anunță că Ana Petrovna se răzgândise. Nu mai vrea să se ducă a doua zi în munți. Prințesa o văzut pe Kitty roșind din nou. Kitty, nu ai avut cumva vreo neplăcere cu familia Petrov? Întrebă ea când rămaseră singure. De ce nu mai trimite copiii aici și de ce nu mai vine pe la noi? Kitty răspunse că nu se petrecuse nimic între dânsii și că nu înțelege deloc de ce Ana Pavlovna părea nemulțumită de ea. Kitty spusese adevărul. Nu știa anume de ce Ana Pavlovna își schimbase purtarea față de dânsa, dar bănuia. Și ceea ce bănuia era un lucru pe care nu l putea destăinui nici mamei, nici ție înseși. Era unul din lucrurile pe care, deși le ghicești, nu ți le poți mărturisi nici măcar ție însuți, atât de penibil și de rușinos ar fi dacă te înșela. Își până mereu în amintire relațiile cu această familie. Își amintea de naiva bucurie zugrăvită pe fața rotundă și blândă a Anei Pavlovna, când se întâlneau. Își aducea aminte de convorbitile lor secrete despre bolnav, de conspirațiile făcute ca să-l sustragă de la lucru, ceea ce era oprit și să-l ducă la plimbare, precum și de afecțiunea băiatului celui mic, care nu spunea decât chitia mea și nu vrea să se culce fără ea. Cât de frumoase erau toate acestea! Își aminti apoi trupul din care afară de slaba lui Petrov, cu gâtul lung, într-o redingotă ca femie, rar și cârlionțat, ochise albaștri, întrebători, care la început o înspemântau și sforțările lui bolnăvicioase ca să pară vioi și voios față de dânsa. Își aduse aminte de sforțările sale de la început ca să-și învingă dezgustul pe care îl stârnea el, ca de altfel toți tuberculoșii, precum și de truda sa de a născoci ce să-i spună. Își aduse aminte de privirea aceea timidă și duioasă pe care i arunca Petrov, de sentimentul ciudat de milă îmbinată cu stânjeneală pe care le încercase la început, înlocuit după aceea cu mulțumirea pe care i-o dădea conștiința binefacerii sale. Cât de frumoase erau toate astea! Dar totul se petrecuse la început. Acum câteva zile însă, totul se stricase dintr-o dată. Ana Pavlovna o întâmpină pe Chiti cu o amabilitate prefăcută și nu încetă să-i observe pe ea și pe bărbatul său. Oare răceala Anei Pavlovna să fi fost pricinuită de bucuria aceea înduioșătoare a lui Petrov când se apropia Kitty de dânsul? Da, își aduse aminte Kitty. Ana Pavlovna avea ceva nefiresc, cu totul străin de bunătatea sa obișnuită, când îi spusese cu ciuda acum trei zile. Uite, tot timpul te-a așteptat. N-a vrut să bea cafeaua fără dumneata, deși e extrem de slăbit. Poate că nu i-a plăcut nici când i-am dat pledul. Gestul a fost așa de simplu, dar el l-a primit cu atâta stângăcie, mi-a mulțumit așa de mult, încât și eu m-am simțit stânjenită. Pe urmă, portretul acela al meu atât de bine făcut, dar mai cu seamă privirea lui încurcată parcă și duioasă. Da, așa e, a repetă Kitty cu groază. Nu, asta e peste putință și nici nu se cade. Îți inspiră atâta amilă. Se gândi după aceea. Îndoiala aceasta o trăvea farmecul noii sale vieți. Capitolul 34 Prințul Șerbatski plecase de la Carlsbad la Baden și la Kissingen la niște cunoscuțe ai săi ruși, ca să se pătrundă de spiritul rusesc, cum spunea el, și se întoarse la familia lui, abia spre sfârșitul curei de ape. Părerile prințului și ale prințesei despre viața din străinătate erau diametral opuse. Prințesa găsea totul minunat și, în ciuda situației sale înalte în societatea rusească, încerca să pară peste graniță o doamnă europeană, ceea ce nu prindea, fiind una dintre cele mai neaușe ce ruse. De aceea era nevoită să-și ia o ținută nefirească, lucru ce o stinghera oarecum. Prințul, din potrivă, găsea totul prost în străinătate. Se simțea apăsat de viața europeană, se ținea de obiceiurile sale rusești și căuta într-adins să pară peste hotare, mai puțin european decât era în realitate. Prințul se întoarse slăbit, pielea i-a pe obraj, dar într-o minunată stare sufletească. Buna lui dispoziție crescu și mai mult când o văzu pe Kitty întremată cu totul. Știrile date de prințesă despre prietenia lui Kitty cu doamna Stal și cu Varenca, și despre schimbarea morală pe întrânsa, îl tulburără pe prinț și-i sentimentul obișnuit de gelozie față de tot ce o pasiona pe fică sa în afară de el și teama ca fata să nu scape cumva de sub înrăurirea lui, intrând în domenii inaccesibile sieși. Dar știrile acestea neplăcute se înnecară în noi anul de voie bună și de veselie, care îi umplea todeauna sufletul, mai înviorat încă după apere de la Carlsbad. A doua zi după sosire, prințul, în pardesiu lung, cu chipul lui tipic rusesc brăzdat de zbârcituri și cu obraji bugezi, proptiți într-un guler scrobit, în cea mai bună dispoziție sufletească, porni cu fică sa la izvor. Era o dimineață minunată. Casele curate și vesele, cu grădinițe, înfățișoarea slujnicelor cu obraji și cu mâinile roșii umplute parcă cu bere, care lucrau cu voioșie, precum și soarele orbitor. Totul îi bucura inima. Dar cu cât se apropiau de izvor, cu atât întâlneau mai mulți bolnavi și înfățișarea lor părea și mai deplâns în mijlocul vieții germane așa de bine organizate. Pe Chiti însă nu mai izbea acest contrast. Soarele scripitor, vesela strălucirea verdeții, sunetele muzicii, erau în ochii ei cadrul firesc al acestor fețe cunoscute și al schimbărilor în rău sau în bine pe care ea le urmărea. Pentru prinț însă, lumina și strălucirea dimineții de iunie, sunetele muzicii care cântau un vals vesel la modă și mai cu seamă înfățișarea slujnicelor voinice, părea o necuviință și o monstruozitate alături de aceste stafii adunate de prin toate colsurile Europei, târându-se cu fețele pline de tristețe.